Egunon guzioi ongietorriak berri hon albiste gira, berriozari erratiaren albiste emankizunera. honetan Zazpigraduko temperatura daukagu berriozaren hotza atzo bezalaxe eta badirudi atzo bezalaxe ere temperaturek gora eginen dutela egunean zehar Hogeita iru gradu e, bitartean horixe izanen baita gaurko temperatura maksimoa, horreintxe bertan zerua oskarbi eta egunean zehar badirudi laino batzuk izanen ditugula Zazpigraduko Herriozarko albisteekin hasiera emanen diogu gaurko kontakizunari. Euskararen astearekin zehatzago esan da. Izan ere, egunotan, Euskararen astea ospatzen ari dira herrian. Urriaren batetik zazpira, astelenetik igandera. Egunero izanen da, Euskarazondi pasatzeko eta herriko Euskaldunekin mintzatzeko aukera. E, besteak beste, ba, gaur bertan, agriatzaleko seiter dietan, Euskara klaseak, Euskara eskolak eskainiko dituz doainik hainbat plazetan, Euskal Herria plazan, Lantzeluzen emaileen plazan eta bar ez da izena eman behar baizik eta interesatzen duen orok bertara joan, Arriatsaleko 6erdietatik aurrera aulki bat hartu eta e, klasera joan, besterik ez du egin behar. Biharko Arriatsaleko zazpietan etan Iñaki Perurenaren hitzaldia kulturgunean, Arri eta Herri izenburupean egindako eta hostegunean agreatxaleko seietan pilota partidak eta aurio lasak lantzeluze parkean urriaren bostean hostiralarekin agreatxaleko zortziterdietan triki kantu poteoa kulturgunetik hasita eta larun batean egun handia ospatuko dute euskararen astearen baitan aurio lasak, txokoak, jinkana eta murala, eguerdikoa mabietan bazkaria, dantzaldia, xut taldearekin, musika ibiltarian afaria eta kontzera Gautzertuan gaueko amarte terdietan, urriaren zazpian igandearekin, Euskaraz bizikletaz izeneko ekimena eginen dute, lantzeluze parketik abiatuta, eta horrek itxiko du Euskararen astea. Atzokoan gainera, jokin irigoien antolatzeetako bat izan genuen hemen berriozari irretian, berrion magazinen, eta hause kontatu zigun antolatzen, Euskararen astea antolatzen duten talden inguruan. Talde batean elkartzen gara izan gaitezke zei, amar pertsona edo gehiago ez, eta arruntean izaten da e, zorroka Euskara elkartearen inguruko jendea, Bai, hau e, salo horraekako irakasleak gehien bat, baina baita ikasleak ere, eh? Mm -hmm. E, mendialdea guraso elkarteko hain kide, e, mendialdea bigarren eskuntzako guraso taldeko kide batzuk eta bide nabar e, gaztea esanbladako zenbait kide. Beraz, e, beti ere euskaltzale diren e, pertsonak hurbiltzen ur, dira horrelako antolamendutara eta hori ba, izaten da taldetxoa e, ba, batzutan jende gutiago, bertze batzutan jende ere elkartzen baikara ia hau da osoan. Mm -hmm eta bueno, ba, guztiok antolatzen dugu, e, banatzen ditugu lanak, eta bueno, eskertu behar zaio e, udalari esk, e, eskaintzen dugu laguntza. Oiesek, jokin irigo jenen itzak, eta Euskararen albo batera utzi gabe, e, bertako ekimen bat e, ba, aipatu behar dugu, nabarmendu behar dugu, mintzodromoaz ari gara, lehen esan dugu hurriaren zeian, datorren larun batean, egun handia, ospatuko dela euskalaren hastearen baitan, eta horretan, egun horretan, mintzodromoa antolatu dute, berriozarko euskaltzalek, e, izan ere, Ba, euskararen aste horren e, baitako ekitaldi honetan el, Mintzodromoaren helburu nagusia, herriko euskaldunen elkar ezagutzea bultzatzea da eta jakina, ba, euskaraz mintzatzea, e, euskarazko aharremenak sustatzea Mintzodromoan edonork parte hartu dezake, baina e, ba, baldintza bakarria da euskaraz solasteko eta komunikatzeko gai izatea da. Launaka eserita elkartuko dira mai baten e, inguruan ba, parte parteartzaile guztiak eta ondoren baseaztutako gai batzuen inguruan solastuko dira hamabost minutuko hiru txandatan txanda bakoitzean maiaz aldatu beharko dute ba, parte hartzaileek beste hiru mintzakidearekin aritzeko eta Horixe da mintzodromoa e, larun batean eggininen dena berrio zarien harriatxaldeko seietan ilargi parkean. Eta euskaraz mintzatzea helburu duen beste egitasmo bat, mintzakide ekimena da. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatzea helburu duen ekimenau berrio zahirien aurkeztuko dute emendik gutxira eta zertan datzaba Euskara dakitenen eta ez osongi ez dakitenen arteko elkerlana eta rimana sustatzea Euskaraz itzegin dezaten taldekidek kidek beraiek erabakitzen dute non gelditu, zein ordutan eta zer egin gelditzen direnean eta elkartzen direnean, izen emateko ETA urriaren hurriaren hogeita bira bitartean egonen da. zabalik, Eudaleko Euskara zerbitzuan, bederatzi lauzortzi, iru zero, zero iru bost bederatzi telefono zenbakian, edota Euskara abildua berriozarpuntu es, web e, elbide elektronikoan. Errepikatuko ditugu, telefonoa eta e-maila, bederatzi lauzortzi, iru-zero-zero-iru-bost bederatzi, edo euskara-abildua berriozar.es Aurkezpena, mintzakide egita asmoaren aurkezpena berriozarren, hurriaren amarrean eginen da, aharratxaldeko zazpietan kulturgunean. <tunean> Eta berrio zarko albisten blokearekin amaitzeko gogorarazi nahi dizuegu txolin Ludoteka ere zabalik dela, berriz ere hementxe dugu Ludoteka atzo urriak bat jarri zen abian eta ekainer arte izanen da zabalik Ludotekan lagunak egiteko, jolasteko eta gauza asko ikasteko aukera izanen dute neska mutikoek hilabetero gainera gai ezberdina landuko dute eta horrien inguruan 11 ekimen antolatu antzerkia dantza, eskulana Jolasak, festak eta askoz gehiago Besteak beste, urrian bertan, hilabete honetan Lagunak gaia landuko dute Azaroan sukaldaritza, abenduan negua e, Urtarrilean zirkoa eta abar luze bat hoiek izanen dira lehenbiziko gaiak Eta beraz informazio gehiago e, nahi duen oro edo izan eman nahi duenak badauka aukera dagoeneko Atzo bertan jarri baizen abian txolin ludoteka Eta gure albistegiaren gure albistegiarekin ama itzeko, e, labur labur esan da Naafarroako albiste nagusiak e, eta leunik eta behin lekun berrira joanen gara 15 autobidea itxiekin baitzuten atzo lekun berri parean istripu ikusgarri bategatik autobia bi norantzkoetan itzi zuten atzo lekun berri parean, trafiko istripu baten ondorioz bi kamioik elkar jo zuten Donostiara bidean eta gero zu Du errepidean bertan gidariek onik ateratzea lortu zuten eta kamioi batek autoak zeramatzan bestea berriz betoi nahasgailua zen. Handik zenbait hor dura, e, foruzaingoak errepidearen 2 norantskoak zabaltzea lortu zuen. Eta badurudi ez dela Amaitu Nafarroaren baitako ikamika Zabaletak oraingoan Barkosi eta EAJ ari egotzi diona Bairen austura haralarren buruak atzo adierazizuenez ez da kanporatzerik izanen Nabairen talde parlamentarioan baina Barkos eta EAJren Bizkarganean utzi zuen apurketaren erruan bestalde Zabalaba, Zabaletaren arabera bilera egin zuen Nafarroako PNVko buru Manu Ayerdirekin eta que sano zion ados zegoela apurketarekin eta etzuela hori eki inolako proposamenik egin Hau seizan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan, berri osari irretiaren sintonian, FMko eun.sortzian, edota ordu oro, interneten eguzkiplaza.neten.